Kniha 3.94. Vasišta pokračoval. Nyní ti popíši rozdělení bytostí na nejlepší, střední a nejhorší, tak jak k tomu došlo na začátku tohoto cyklu stvoření. První a nejlepší z bytostí se rodí ze šlechetných pohnutek. Jsou přirozeně dobří a oddaní dobrým skutkům. Osvobození získají během pár životů. Jsou naplněni čistotou a světlem. Tomu odpovídající kvalita neboli guna se nazývá satva. Pak jsou tu ti, kteří jsou naplněni nečistotou. Tomu odpovídá kvalita pasivity, netečnosti a neschopnosti vnímat neboli guna tamas. V těchto bytostech je přilnutí ke světu velmi silné. Osvobození u nich přijde až po tisíci životech a pro některé z nich v tomto cyklu stvoření není ani možné. Mezi těmito dvěma typy jsou tací, kteří jsou naplněni touhou, činností a vášní. Tomu odpovídá kvalita aktivity neboli guna rajas. Jestliže jsou tito lidé tak blízko osvobození, že ho dosáhnou při odchodu ze světa, je v nich s kvalitou rajas namíchána i kvalita satva. Pokud jsou tendence kvality rajas tak silné, že jejich rozpuštění trvá déle, jedná se o čistou kvalitu rajas. A jsou-li touhy a vášně příliš silné, nesou známky kvality tamas a k osvobození je velmi daleko. Ti, kteří i po tisíci zrozeních setrvávají neprobuzení v temnotě, se nazývají temné bytosti a představují čistou kvalitu Tamas. Jestliže se zdá, že se k osvobození přibližují, pak je jejich kvalita Tamas doplněna kvalitou Rajas. A zdáli se být osvobození již blízku, pak je k Tamas namíchána kvalita Satva. Pokud bytosti po stovce zrození mají před sebou ještě nejméně další stovku, pak jsou v hluboké temnotě a jejich osvobození není jisté. Poznámka s vámi Vénka Téšánandy V této kapitole je naznačeno, že překážkou k osvobození nejsou Satva, Rajas a Tamas. Nýbrž další proměny v důsledku špatných myšlenek a špatných činů. Konec poznámky Podobně jako vlny na moři vznikly všechny bytosti v nejvyšším Brahman, poté co došlo k narušení stavu naprostého klidu a rovnováhy. Prostor ve sklenici, prostor v pokoji i prostor v malé dírce nejsou nic jiného než jediný kosmický prostor. A stejně tak jsou všechny bytosti jen jedno jediné neomezené bytí, které je nedělitelné. Tak jak v něm bytosti vznikají, tak v něm i zanikají. vůle neomezeného Brahman se to jeví tak, že se v něm vše rodí a poté v něm vše zaniká.